Коментар до розділу 14 Той, хто прагне лише прибутку, навряд чи стане дуже багатим. А той, хто все вкладає в ризиковані операції, часто розорюється і впадає в зубожіння. Тому, щоб уникнути збитків, необхідно поєднувати ризик із певною розважливістю СЕР Френсіс Бекен. Із чого все починається? Як виконувати рутинну роботу, пов'язану з вибором акцій? Грем вважає, що найпростіше, що може зробити пасивний інвестор, це купити акції всіх компаній, які належать до розрахункової бази фондового індексу Доу Джонса. Сьогодні пасивний інвестор може зробити навіть більше. Купити всі частки індексного фонду, у портфелі якого перебувають майже всі акції, якими варто володіти. Низьковитратний індексний фонд – найкращий інструмент, коли-небудь створений для пасивного інвестування. Будь-яка спроба покращити його вимагає від пасивного інвестора більше зусиль, а також більшого ризику і більших витрат, ніж може собі дозволити справжній пасивний інвестор. Зовсім не обов'язково досліджувати і добирати акції для свого інвестиційного портфеля самостійно. Краще цього не робити. Проте окремим пасивним інвестором до вподоби розв'язувати інтелектуальні задачі з відбору акцій. Якщо ви пережили ведмежий ринок і вам усе ще приносить задоволення процес відбору акцій, то ні я, ні Грем не буду відмовляти вас від цього. У такому випадку, замість того, щоб за рахунок індексних фондових ринків наповнювати ваш портфель, зробіть його основою. Створивши з паїв індексного фонду «Міцний фундамент», ви можете експериментувати, добираючи акції на свій смак. Ми рекомендуємо отримувати 90% ваших коштів в індексному фонді, а 10% залишку витратити на самостійний відбір акцій. Але будь-які експерименти варто проводити лише за наявності міцного підмурку. Щоб зрозуміти, яка важлива широка диверсифікація, прочитайте текст у рамці «Далі». Навіщо потрібна диверсифікація? Упродовж відмежого ринку 1990-х років одним із найрозповсюдженіших аргументів проти диверсифікації було те, що вона знижує ваші шанси на отримання високих прибутків. Зрештою, якби вам вдалося знайти компанію, яка стане наступним Microsoft, хіба ви не склали б усі яйця в один кошик? Звичайно, що склали б. Гуморист Вілл Роджерс колись казав, не грайте в азартні ігри, придбайте на всі свої заощаджені акції компаній, що розвивається, і утримуйте їх, поки курс зростає, а потім продайте. Головне, не купуйте акції тих компаній, курс яких не зростатиме. Роджерс знав, що не кожен інвестор має дар робити точні прогнози. Хай які ми впевнені, ми не можемо знати напевно, чи зростатиме курс акцій після того, як ми їх купимо. Тому компанія, яка, на вашу думку, стане наступним Microsoft, може натомість виявитись наступною MicroStrategy. Акції цієї колишньої зірки фондового ринку впали з 3130 доларів у березні 2000 року до 15 доларів 10 центів на кінець 2002 року. Падіння вартості на 99,5% для інвесторів стало справжньою катастрофою. З урахуванням дроблення акцій, на початку 2000 року дуже багато інвесторів вважали компанію MicroStrategy другим Microsoft. У 1999 році курс акцій компанії виріс на 566 і її генеральний директор Майкл Сейвер заявив, «Сьогодні перед нами відкрилося більше перспектив, ніж півтора року тому». Пізніше комісія США із цінних паперів і бірж звинуватила компанію MicroStrategy в махінаціях з фінансовою звітністю, і сейлеру довелося сплатити штраф у розмірі 8,3 мільйона доларів. Інвестування коштів в акції різних галузей – єдиний надійний спосіб застрахуватися від інвестиційних помилок. Диверсифікація не лише зводить до мінімуму ризик помилки, вона збільшує ваші шанси на правильний вибір – Протягом тривалого часу деякі акції перетворювались на суперакції, ринкова вартість яких зростала на 10 тисяч відсотків. Журнал Money визначив акції 30 компаній, які були найуспішнішими впродовж 30 років – із 1973 до 2002 року. Та навіть беручи до уваги таку ретроспективу, ці компанії можуть повестися надзвичайно непередбачувано. Замість високотехнологічних компаній та компаній, що працюють у сфері охорони здоров'я, ми бачимо в цьому списку Southwest Airlines, Worthington Steel, мережу магазинів-дискаунтерів Dollar General і виробника нюхального тютюну – UST Inc. John Berger – The 30 Best Stacks – Money Fall 2002, pages і ви навряд чи могли б вкласти велику суму грошей в акції цих компаній у 1972 році. Подивимося на це так. У великій купиці сіна фондового ринку заховані кілька компаній-голок, які здатні заробити величезний прибуток. Щоб більше сіна у вашому портфелі, то вищі ваші шанси на те, що в ньому опиниться хоча б одна голка. Якщо ви володієте всією копицею, ви далі через індексний фонд, який охоплює весь фондовий ринок США, то можете бути впевнені, що знайдете всі голки і таким чином отримаєте прибуток від усіх суперакцій. Навіщо шукати всі голки, якщо можна придбати цілу копицю? Надто, якщо ви пасивний інвестор. Критерії Пропонуюсь згадати критерії Грема для вибору акцій і осучаснити їх з урахуванням сьогоднішніх реалій адекватний розмір компанії. Сьогодні для того, щоб виключити невеликі компанії, більшості пасивних інвесторів доведеться відмовитись від акцій компаній із загальною ринковою вартістю менше 2 мільярдів доларів. На початку 2003 року до розрахункової бази фондового індексу S&P 500 належало 437 компаній, які відповідали цьому критерію. Однак сьогодні пасивний інвестор, на відміну від пасивного інвестора часів Грема, має змогу володіти акціями невеликих компаній через взаємні інвестиційні фонди, які спеціалізуються на акціях компаній із малою капіталізацією. Знову ж таки, індексний фонд Vanguard Small Cap Index – це найкращий вибір, хоча можна використовувати і інші активні фонди з прийнятним рівнем витрат, такі як Ariel, Tiroprice, Royce та Third Avenue. Стабільне фінансове становище за даними Стіва Гелбрайта і Джея Лесуса, експертів із питань ринкової стратегії компанії Morgan Stanley, на початку 2003 року приблизно 120 компаній, які належали до розрахункової бази фондового індексу S&P 500 і коефіцієнт поточні активи до поточних зобов'язань, яких дорівнював двом, відповідали цьому критерію Грема. Оскільки поточні активи компанії щонайменше вдвічі перевищують поточні зобов'язання, такі компанії мають достатньо відчутну подушку безпеки у вигляді оборотного капіталу, який дозволить їм пережити важкі часи. У коментарях Wall стріт завжди вистачало гіркої іронії. Крах мильної бульбашки, акції зростання призвів до несподіваного повороту подій. У 1999 році. У 2000 роках акції високотехнологічних, біотехнологічних і телекомунікаційних компаній, які обіцяли агресивне зростання, навпаки агресивно нищили статки більшості своїх інвесторів. Але на початку 2003 року, після того, як колесо фортуни зробило повний оберт, ситуація кардинально змінилася. Більшість компаній досягли фінансової стабільності, у них достатньо оборотного капіталу, вони не відчувають нестачі в грошових коштах і здебільшого не мають боргових зобов'язань. Таблиця 14.а ілюструє все сказане вище. Таблиця 14.а – нове, це добре забути старе. Мораль цього прикладу не в тому, що ці акції були певною справою, або що ви повинні негайно купувати всі, або хоча б якісь акції з цього списку читатимете цю книжку багато що зміниться порівняно із ситуацією наприкінці 2002 року. Ні. Ви повинні усвідомити, що пасивний інвестор завжди може отримати вигоду, просто терпляче і спокійно перебираючи акції на руїнах ведмежого ринку. Критерії Грема, що стосуються фінансової потужності компанії, усе ще актуальні. Якщо ви формуєте свій диверсифікований портфель з акцій компанії, чиї поточні активи щонайменше вдвічі перевищують поточні зобов'язання і чиї довгострокові зобов'язання не перевищують обсягів оборотного капіталу, ви отримаєте акції компаній із консервативним фінансуванням і стабільною здатністю давати прибуток. Найкращий на сьогодні вибір – це акції компаній, які колись були гарячими, але дещо остигли. Історія доводить, що саме такі акції забезпечували відповідний рівень надійності, необхідний для пасивного інвестора. Відсутність збитків За даними Морган Стенлі, 86% компаній, які формували розрахункову базу фондового індексу S&P 500, не мали збитків із 1993 до 2002 року. Тож вимога Грема, що компанія повинна отримувати прибуток щороку впродовж 10 останніх років, залишається актуальною і сьогодні. Це доволі серйозний критерій, щоб виключити з претендентів на портфель компанії, які є хронічними невдахами, але водночас не обмежуючи вибір інвестора невеликою групою компаній. Дивідендна історія Відповідно до фондового індексу S&P 500, на початок 2003 року 354 компанії, які формували його розрахункову базу, а це 71% від загальної кількості, виплачували дивіденди. Не менше 255 компаній виплачували дивіденди щонайменше протягом 20 років поспіль, а 57 – збільшували дивідендні виплати протягом як мінімум 25 років поспіль. Ніхто не може гарантувати, що така тенденція збережеться і надалі. Проте, це хороший знак. Зростання прибутку Скільки компаній, які формують розрахункову базу фондового індексу S&P 500, збільшили показник прибутку на одну акцію щонайменше на 1 третю, як цього вимагає Грем впродовж десятирічного періоду, який закінчується в 2002 році? Для цього ми взяли середній прибуток кожної компанії за 1991-93 роки, а потім порівняли, чи їхній середній прибуток за 2000-2002 роки був щонайменше на 33% вищим. За даними Morgan Stanley, 264 компанії, які формують розрахункову базу фондового індексу Standard Poor's 500, відповідали цій вимозі. Але здається, що в цьому випадку Грем занизив планку. 33% загального кумулятивного зростання за 10-річний період забезпечує всього 3% середньорічне зростання. Жорсткішим критерієм може стати кумулятивне зростання прибутку на акцію в розмірі як мінімум 50%, що дорівнює середньорічному зростанню на 4%. На початку 2003 року цій вимозі відповідали не менше 245 компаній, які формували розрахункову базу фондового індексу S&P 500. Тож пасивному інвесторові було з чого обирати. Навіть якщо ми підвищимо планку кумулятивного зростання до 100%, а це 7% середньорічного приросту, у вибірці все ще залишиться аж 198 компаній. Оптимальне значення коефіцієнта ціна до прибутку Грем рекомендує обмежуватися акціями, поточна ціна яких не більше ніж у 15 разів перевищує середній прибуток за останні 3 роки. Важко повірити, що сьогодні на Уолл-стріт доволі поширена практика оцінювання акції шляхом ділення її поточної ціни на те, що називається прибутком наступного року. У результаті отримуємо показник, який інколи називають майбутнім коефіцієнтом ціна до прибутку. Однак безглуздо розраховувати співвідношення ціна до прибутку, ділячи відому поточну ціну на невідомий розмір майбутнього прибутку – як показали дослідження фондового менеджера Девіда Дреймана, у довгостроковій перспективі 59% консенсусних прогнозів Уолл-Стріт щодо майбутніх прибутків на практиці не підтверджується. Адже фактичне значення показника сильно відрізняється від прогнозованого, як мінімум на 15% у той чи інший бік. Девід Дрейман – Bubbles and the role of analysts forecast The Journal of Psychology and Financial Markets, Volume 3, No 1, 2002, pages 4 Інвестувати гроші, керуючись тим, що ці гори пророки прогнозують на наступний рік, так само ризиковано, як і довіритися сліпому стрільцю, який запевняє, що влучить у яблуко на вашій голові. Натомість краще самі вирахуйте для акції коефіцієнт ціни акції до прибутку, використовуючи формулу Грема, тобто поділивши поточну ціну акції на середній прибуток за останні три роки. Ви можете самостійно розрахувати це співвідношення, використовуючи дані річних фінансових звітів компанії або отримати дані на сайтах morningstar.com або financeyahoo.com то скільки ж акцій, які формували розрахункову базу фондового індексу S&P 500 на початок 2003 року, були оцінені в 15 разів вище за середньорічний прибуток за період 2000-2002 роки. За даними Морган Stanley, цьому критерію Грема відповідало 185 компаній. Оптимальне значення коефіцієнта ціна до балансової вартості Грем рекомендував обирати акції, орієнтуючись на коефіцієнт «Ціна до активів» або «Ціна до балансової вартості», яке не має перевищувати півтора. Останнім часом значну частину вартості компаній формують такі нематеріальні активи, як франшиза, бренди, патенти і торгові марки. Оскільки ці показники, а також Гудвіл у результаті злиття чи поглинання, не входить до балансової вартості, більшість компаній сьогодні мають вищі коефіцієнти ціна до балансової вартості, ніж у часи Грема. За даними Morgan Stanley, у 123 компаній, які формують розрахункову базу фондового індексу S&P 500, або кожна четверта, значення цього коефіцієнта нижче, ніж півтора. У 273 компаній, тобто у 55% компаній із розрахункової бази фондового індексу S&P 500, цей показник не перевищує 2,5. А як щодо рекомендації Грема помножити коефіцієнти ціна до прибутку та ціна до балансової вартості і подивитися, чи буде отриманий результат нижче за 22,5? Дані Morgan Stanley свідчать, що на початку 2003 року цьому критерію відповідали мінімум 142 компанії з фондового індексу Standard Poor's 500, зокрема Dana Corp., Electronic Data Systems, Sun Microsystems і Washington Mutual. Таким чином, змішаний мультиплікатор Грема досі залишається надійним критерієм для розумного вибору акцій. Ретельна перевірка. Незалежно від того, якою мірою ви відповідаєте критеріям Грема для пасивного інвестора, тобто бажаєте мінімізувати кількість зусиль на вибір акцій, існує дві речі, якими не можна нехтувати. Виконуйте своє домашнє завдання. За допомогою бази Edgar на сайті SEC.gov ви отримаєте миттєвий доступ до річних і квартальних фінансових звітів компанії, а також до інформації про винагороду її керівництву, структуру власності і потенційний конфлікт інтересів. Проаналізуйте ці дані щонайменше за 5 років. Докладніше про те, яку саму інформацію потрібно шукати, читайте в коментарях до розділів 11, 12 і 19. Якщо ви не бажаєте докласти навіть мінімальних зусиль, щоб вивчити і провести простий порівняльний аналіз фінансових показників річної звітності компанії за 5 років, тоді ви надто пасивні і вам взагалі не варто працювати з акціями. Облиште вибір акцій і вкладіть гроші в індексний фонд. Для вас так буде найбільш доцільно. Перевірте сусідів Такі сайти, як quicktake.morningstar.com, financeyahoo.com і quicken.com містять дані про те, який відсоток акцій компанії перебуває у власності інституційних інвесторів. Якщо він перевищує 60%, це свідчить про те, що компанія має недостатньо диверсифіковану структуру власників, тобто вона перекуплена. Якщо великі інституційні інвестори почнуть продавати свої пакети акцій, курс акцій катастрофічно впаде, що матиме жахливі наслідки. Ці сайти також розкажуть вам про найбільших власників акцій. Якщо це інвестиційні компанії зі стилом інвестування, подібним до вашого – це хороший знак.